Аж згодом поцікавився її справами кураївкою. Не перейменували там ще її, посміхнувся раптом. А навіщо? Та нібито ж виникала в когось така ідея кура, курай, кураївка. Декому кажуть, це ріже слух. Та й справді, може, не по сучасному, може б, веселішу якусь їй назву приліпити. Яку б же ти запропонував? Щаслива, скажімо. Або урожайне, або світозарне. Тепер часто такі дають. Якби вже неодмінно треба було, я б назвала хлібодарівка. Правда, одна вже є, а ту одну, я чув, якраз збираються зносити. Не може бути. Чому ні? Зіллють, укропнять, якщо тільки справді вона виявиться неперспективною. А здається, вона в категорії саме таких». Вони знову помовчали, разом стежачи за річковим трамваєм, що якраз відходив від пристані, лишаючи за собою на воді круто вивернутий сліпучий слід. Учора Панаса Омеляновича бачила, сказала Інна, щоб нагадати Вікторові про батька, так постарів. Зір втрачає Аксакал. Уже все йому, каже, пливе як туман. «Скоріше б ти повертався до них». «Хай спершої спатливі дрощу», — провів він рукою по стернястій своїй голові, «бо не впізнають кураївці. Правда ж можуть не впізнати?» «Кому треба, той впізнає». «Ти певна?» «Певна». Пробувала потім розпитати його про пережите там, але Віктор неохоче піддавався на її розпити. Коли торкалася цієї теми, весь час відчувався його внутрішній спротив. Мало, мовляв, цікавого відбував та й усе алігаторне життя. Збоку можна подумати, що суддям і робити нічого, а воно поки що є кого стригти, і всміхнувся з гіркотою. Один наш казав хіба це діло, що стільки ходить нестрижених. Ці тюремні дотипи їй були не до серця. Хотіла б почути, як він там вистраждував свою драму, як глибоко розкаювався, як день і ніч його мучила совість серед того алігаторного життя, спонукаючи швидше очиститись, найчорнішою роботою спокутувати провину, оновленим вернутися додому. Можливо, щось подібне й було, Бо звідки ж з'явилася у ньому оця незвична притихлість, задума і ледь помітна прижуреність в очах? Біля рота прокреслились складки гіркоти, руки згрубіли в затверділих мозолях. Важко було. Легко там не буває інно. Заклад, як відомо, суворий, виправно-трудовий. Орденів там не дають... Та все ж Віктор твій завдяки працьовитості не раз заживав ласки адміністрації. Його самоіронія знову приправлена дозою гіркоти. В ізоляторі не сидів, працював без симуляції, робив усе, щоб тільки знов опинитись серед нестриженого людства. І опинився, вітаю. А де був, туди, гадаю, дорогу забудеш. Звичайно. Хоча, здається, і там залишив після себе непогану пам'ять. «Саме стільки цінних рад з пропозицій, скільки твій Віктор подав», — знову казав напівжартома. «Які ж то?» «Різні. Тобі буде нецікаво». «Все, що з тобою зв'язане, мені цікаво. Навіть необхідно. Розкажи». «Добре, слухай. З підказки Вереміїнка Віктора». Був установлений в деревообробнім цеху вентилятор. Була прийнята до уваги скарга про невидачу сусідові койкосітки. Було викинуто з цеху зайвину устаткування. З жорстким усміхом. З якимось нервовим надривом говорилось. І це було у Віктора теж нове. Ну, а коли вже роздирати рани... Годі, не розказуй з болем сказала Інна, і взяла його руку велику, розплескану, в затверділих горішках мозолів, взяла і міцно затисла у своїх маленьких долонях. Вони довго мовчали. Було щось зворушливе, напівдитяча в цьому мовчанні, в німому сплетінні рук. Так було їм найкраще. І не мало значення, що біля його розбитих шкарбанів так контрастують її лаковані босоніжки, що поруч з грубим брезентом холош ще більше вирізняються дівочі струнки ноженята, загорілі до пшеничної золотавості, туго налиті життєвою снагою. «Піснічу вскладаєш?» — згодом запитав Віктор, втупившись поглядом у пісок і, як інні здалося, ховаючи насмішкувату міну. «А що, ти проти?» «Чому?» «Заняття не з найгірших». «Берег любові днями тут місцева радіомережа передавала». «Ну і як?» «Нічого, дуже щепательно». І обернувшись до неї, Віктор несподівано підморгнув інні якось по-незнайомому, аж ніби трохи вульгарно. Так їй принаймні здалося. І не відпустила його руку. Ніколи раніше він їй не підморгував. Чого ти мені підморгуєш? сказала вона, спохмурнівши. Пробач, це в мене з'явилась вада така, нервовий тик називається. Більше щоб цього не було. Слухаюсь, товаришу начальник. І знову рука в руці, і теплінь близькості проймає обох. І гарно їм дивитись навіть на горобців, що так смішно і нелякливо купаються перед ними в пилюці. Інні все-таки кортіло з'ясувати, як Віктор тепер уявляє себе надалі, в новім становищі. Не допустить же він, щоб знову життя йшло навперекосяк. «Коли ж все-таки додому, стрижений мій хлопче? Чи вирішив осісти тут надовго?» Щоб надовго навряд. Поки що нема гармонії з начальством. Та й хлопці в сільгосптехніку кличуть. Ну, а в Кураївку? Здається, це було його живою раною. Він нахмурився. Я дорожник, Інно. Тільки коток мій важкий. Доки до вас докотиться, доки дочавлю траву до рідної Кураївки, спливе немало, мабуть, часу. У голосі його відчувався глибокий смуток. «Повертайся!» Вихопилось у дівчини мимовіль стишно, пристрасно. Він узяв її за плечі і всю круто повернувши до себе, невідривно дивився в очі, повні глибоких темних сліз. «Повернусь!» – сказав твердо. І хотів би ще додати, «Повернусь ради тебе, щоб без кінця мучити тебе, висміювати, заздрити, дошкуляти цинічно, відкидати і знов знаходити, ревнувати без причин. Вернусь, щоб кохати. Уже надвечір Інку підхопили біля елеватора в одну з попутних машин. Випало якраз опинитися серед тих хлопців-зерновозів, що в армійських панамах. Пригальмували, Руку подали, та коли сіла, докучати не стали. Мабуть, одразу помітили, в якому стані перебуває ця дівчина. Дошаріння розхвильована чимось, очі горять, і ще вона там, де щойно була. Інна справді вся була розбентежена зустріччю, переповнена нею повінця. Провела Віктора до самого котка, що так і стояв, ждучи господаря, на свіжій асфальтівці. «Ти ж знаєш, що я причіплива», — весело сказала Вікторові, беручи його під руку, і помітила, що її невідчепність була йому приємна. З'явилось у ньому щось схоже на певність у собі. І, збадьорений, по журавлиному гордовито він ступав поруч з Інною під оцінливими поглядами бригади, наближаючись з нею до місця роботи. Позиркував з веселою зверхністю на своїх товаришів, Дивіться, мовляв, яка красива та чиста дівчина у міні-спідниці постукує каблучками поруч, тримає вашого Веремієнка під руку. Легко, мов який-небудь легінь гірський, зіскочив на своє залізне сідло, здвигнув з місця стотонне одоробло, що перед ним інші бригадники уже розсипали лопатами гарячий зернистий асфальт. Ще із сідла обернувся, Зблиснув на прощання доїни вже не сухою, Не вимученою, а живою, Ще як із шкільних літ усмішкою. Привіт, Кураївграду! Одна зустріч, І ніби поновів, наснажився хлопець. Ось що таке, дівчата, кохання! Ось що це за цілющий бальзам! Широкий шлях-ґрунтовик ліз степами на Кураївку. Машини летять туди-сюди, Збивають колесами клуб'я-пилюки, Не встигає вона влягтись. Працює степ, у трудовій напрузі весь. Там ще косять комбайни, докошують загінки, А там уже й рілля груддям переміж із стернею Кострубатиться скошеному вслід. Не знають спочинку дощувальники-фрегати, Женуть водограї, Разом із сонцем райдуги роблять На городніх плантаціях, На ділянках зеленої кукурудзи. Та в центрі всього — токи. Де тік, там і кургани зерна вилискують, Світяться сухим золотом, І люди з лопатами розкопують їх. Хліборобська праця звично панує тут, все відбувається в ніби неквапливому, розміреному ритмі. А насправді спішать, спішать, щоб устигнути, щоб із вирощеного ні зернини не втратити, бо ж відомо, нива раз на рік родить. Курява далеко розповзається від шляхів. Висить вона й над токами, і над комбайнами. Весь повітряний океан в'южиться цією жнив'яною югою. Від добрю до обрю небо зараз помітно притемнене, неяскраве, Пливе в напіві млі, і доки й вляжуться тут ж не в'яні, Не бачите його ясним. Така вже пора. Кушпелища як встануть після свята першого снопа, Як розіпнуться від краю й до краю ці курявні вітрила над степом, той не зникатимуть ні в день, ні вночі. І хоч вітрів зараз нема, а сторонній десь там може подумати, що над півднем знову шаленіють курявні бурі. У цій куряві тобі жити. Оце вона твоя золота бенгалія, вся в потопах Кураївської куряви. Але ніде людині не страшно. Якщо тільки ти не в самотності, маєш друзів, повагу людей, улюблену, хай навіть часом і каторжну працю. І, звісно, треба людині для повноти щастя ще мати також отой сімейний екіпаж, коли на все життя люди єднаються і в труді, і в любові. Любить на цей степ. І не лише тоді, коли зацвіте, запалає навесні Скіфськими тюльпанами, замигтить ластівками та озветься жайворонком із піднебесся. Любить його і ось таким Пожнев'яному звированим, закіптьоженим у хмарах трудової пилюки. Надійний, незрадливий, стійкий, мабуть, лише він цей степ і не піде навперекосяк. Мовчу ниці, що в Панамах. Тільки і вдалося дізнатися, що туркмени. В дисципліні видно, тримають їх командири, виховують як треба. Не лізти, не в'язнути одразу з лицяннями до незнайомої дівчини. Може, навіть аж занадто стримані, замкнуті в собі. Однак дівчину ніскільки не ображає, не дратує ця їхня східна замкнутість. Навпаки, може це в них просто вияв вродженої скромності, душевної делікатності. Віра Костянтинівна казала, що в Індії теж багато людей таких приязних, делікатних. Один із тих солдатиків зовсім схожий на вчорашнього потерпілого. До чорноти засмагльований, чорнобривий, весь якийсь мініатюрний. Але це інший. Ожвавіли згодом лише, коли при наближенні до Кураївських полів у хмарах піднятих кушпилищ змайнули білокрилі передвісники моря, кигитки. Хлопці аж посхоплювались у кузові. Чайки, чайки! Очей не відводячи, все стежили за тими літаючими в Куряві білими клаптями, що комусь із них може Нагадували дівочі ненаписані листи. Вдома в себе Інна застала веселий шарварок, на подвір'ї підгрушують ціла асамблея. Андрон Гурієвич у відпустку прибув як завжди без попередження, без телеграми, посаджений за столом на почесному місці, рябіє моряцьким тільником. Крутоплечий зовсім лисий. Гомін родинний, збудження, Дівчата красуються в нових, не наших косинках, Біжить навстріч дітвора, Виставляє Інні на похвали якісь чудернацькі черепашки. Мама несе таріль з наїдками до столу, Де вже й так горою всього, Через голови всміхається доїй нещасливо, Бо ж такий день зібрався весь рід. На мамі теж яскравіє нова яблукова хустка. Вона пов'язала її до голови по-дівочому і якось аж помолодшала. Андрон Гурієвич, хоч був замить перед цим задумливий, чимось навіть оприкрений, заглядівши племінницьку медичку, помітно посвітлів обличчям, підвівшись назустріч, сказав комплімент. «Як розкрасувалась за двоє літ». Та вона ж у нас ганно просто красуня, Таку тільки десь на вулицях Калькотти можна зустріти. Глибокі очі дівчини в ніяковості дивились на нього, Світилися Росяно, Каро. Коли почаломкались, Коли притулився до небоги своєю колючою щокою, Застивши, затримавшись у напливі душевності більш ніж звичайно, Інні стало чомусь так шкода його, Підчула в ньому затаєне горе, а він, уже відсторонюючись, шепнув їй на вухо, «Там і тобі гостинця привіз, потім віддам». І знову сів, хоч і не брався до їжі. Інна ще раз чи двічі вловила на собі його стужений, присмерково-сірий погляд. Уважно дивився на красуню-небогу Наче зазирав у власну та ще в чиюсь молодість. Де, може, йому зустрічались чиїсь такі росяні карі? Батько Інни теж за столом. Ради такого випадку вирвався з поля, залишив певне замість себе на комбайні свого штурманця, який уже водить незгірш за батька. Хлопець тільки й жде, щоб самому залишитися біля стерна, показати, на що він здатен. Мати просто цвіте серед гостей. Не присідає, кожного припрошує, адже така подія. Тісно за столом, жарко. Хай прихапцем на швидку руч утворилась застолья. А зібралося майже вся рідня. Пашиють поруч господаря обгорілими обличчями брати його двоюрідні та троюрідні, здебільшого теж механізатори. Весело цибинять родички різних ступенів, навіть напівзнайомі дівчата та молодеці поприбігали з ферм, бо хай там і десятию рідні, та все ж таки ягничі. Татко, як і щораз після чарки, понадміру ласкавий до Інни, посадив її поруч себе, навіть обійняв за плече, тільки ненадовго, бо потім знов до сусіда механізатора з ферми. «Розумієш, на всі сто я тепер спокійний». Ну аж ось поти спокійний за свого штурманця. Талант відкрився в ньому. Є й же талант. Коли ще робили на стройку, на крок хлопчиня від мене. По п'ятах ходить. Разом оцими руками поперебирали все. Гвинтик за гвинтиком, вузол за вузлом. При слові «вузол» ягний Моряк, Інна спостерегла, Раптом скинувся, ніби з дрімоти, ожив на мить. Потім знову занурився в думи. А коли не полінуєшся та відрегулюєш вузли, то сам знаєш, воно ж у роботі окупиться, вів далі батько своєї. Заглянь, коли ти, мохо, з ферми до нас. Подивись, де ми з Петром пройшли. За чепорністю поля по низькому зрізу хлібів одразу впізнаєш почерк. Кожен тобі скаже, де найчистіше, то пройшов екіпаж ягничів, екіпаж батька й сина. А це ж головне, — відгукнувся фермівський механізатор, — бо як ти до хліба, так і люди до тебе. Тільки ж зобидило нас у цьому році, дуже зобидило аж головою покрутив ягничком байнер, і знову про той запал, недорід, про недобрані центнери. — Та годі вам про свої центнери, — весело махнула рукою мати, проходячи біля чоловіків. — На цілені, он, кажуть, добре вродило, без хліба не будемо. — Та й кураївка дасть, чого ви там прибідняєтесь, — підтримала її тітка Неля. Гостроносенька, бойковита, вона влаштувалася на найвиднішому місті поруч з почесним гостем. Хоч плюскле, припалене, а із такого весільний коровай комусь спечемо. І значливо глянула на Інну. «Ви, лангости, дайте хоч слово сказати», – нагадала господиня дому. «Хай розкаже щось про світи, бо побуде, та й знов під своє парусся на солоні вітри. Вже всю душу, мабуть, вони йому просолили». Твоє слово, Андроне. Їсть, ніби не почув заклику. Не був, видно, настроєний балакливо. І чарка стоїть перед ним, здається, не торкана, налита до повна. Чи не захворів він часом? з тривогою подумалось інні. Якась пригніченість почувалася в ньому, внутрішня криза. Гомін за столля для нього зараз, видно, далекий. Щось інше людину мучить. Курить та й курить. Час від часу схмуріє свого крутого плугом літ поораного лоба. Інна якось мимоволі переймалась до гостя співчуттям. Які там світи, коли людина ця і зараз цілий власний світ носить у собі, світ нерозгаданий, розтривожений, чимось недоступний для інших. І це той дядько Андрон – що колись, як дівчина була ще маленькою, приїздив у з збадьорений, забавляв Інну різними жартами. Той, у кого вона не раз сиділа на плечі, бігала за ним повсюди хвостиком та сама зачіпала до жартів, дражнилась до нього смішною, десь від старих підхопленою пісенькою. «Ой ти ткач, ниткоплут, а я королівна!» Тоді в неї це виходило «кололівна». Не щадять людину літа Такий короткочасний вік людський Є в ньому буяння весен Є вінець літа Але налягають потім І осінні тумани Їхня холодна невідворотність Який-небудь десяток років Розділяє Ягнича старшого З його сестрою Вона була наймолодша в сім'ї З усіх сестер єдина зосталася та все ж, мама, й зараз ще тримається, сьогодні ось просто розцвіла, а він. Руки ягнича старшого лежать на столі. За довгі рейси, за роки труда, на них утворилось бугриво золля. Мабуть, такі наростали в тих давніх, галерних, що надовго були прикуті залізними ланцюгами до весел. Хоч би заспівали. Знов гукнула заводійкувата Нелька «Невже отак і сидітимем?» «З чого вам співати?» Засміялась котрась із дівчат доярок «Шуби ж для вас і цього разу нема» Нащо мені шуба? Хоч сама би шуби, Зате моя хата в шубі, правда ж, Гур'євичу?» І Нелька рвучко обняла за шиї моряка «Мода вже на шуби відійшла» Ви мені краще дубльонку привезете, еге ж, дядечку, а ні, то син скоро привезе. Він же в мене цього літа збирається поступати. Агітую, щоб ішов у торговельне, а він в одну душу, ні в морехідку. Заворожили ви, Гурієвичу, його своїми чучелами. У ту морехідку ворота вузькі, спохмура підкинула тітка Василина, аж чорна з лиця вдова одного з двоюрідних ягничів. А котрий потрапить, то швидко звідти вилітає. Хай навіть буде він і вчительський син. Це був прямий натяк на Віктора Веремієнка. І натяк досить бестактний. І Інна відчула, як густо зашарілась. Ні, якщо потрапить, то вже не вилетить», гордовито сказала Неля за свого. «У шкільній виробничій бригаді «Передведе. Торік, ви ж знаєте, на районних змаганнях по Оранці став чемпіоном. Так це ж по степу. А по морю він борозну ще рівнішу прокладе». І знов лестиво зазирнула Гур'євичу в його коротко підстрижені вуса. «У вас же там, дорогесенький, всюди рука. Поспособствуйте!» Оріонець мовчав. «Хотів би застерегти. Щохай не сподівається там її хлопець на легкий хліб. У морехідці, так само як і на Оріоні, Зустрічає не мама з медом на устах, Ринда сувора його там зустріне. Могутню владу має та ринда дзвін, Підвішена на подвір'ї морехідки, Щоб регулярно відбивати склянки, Щоб не лишати хлопцям часу для байдикувань. Ганятиме вона хлопця, як солоного зайця. Всюди гудітиме йому своєю нещадною литою міддю. Чатуватиме кожну курсантську хвилину. Не встигнеш зарядку зробити. Уже мерщій, хлопче до навчання, в класи, де ждуть тебе хащі таблиць, екрани, лоції, всяке хитромудре приладдя. По секундах розписане все курсантське життя, «Від ранняй до ночі, на ногах від підйому, і аж доки відпустять вас в екіпаж, що, попросту кажучи, є звичайним гуртожитком, хоча кімнати в ньому звуться кубрики». «Чи може справді й не рипатись?» – одверто ділилася Неля своїми сумнівами. «Може, хай спробує в оте друге, в Риболовецьке?» «Прийшли його до мене, я сам з ним поговорю» буркнув Оріонець. Джухнула біля двору машина. Приїхав Чередниченко. Механізатори, як за мовчазною командою, враз підвелися. Господар дому, Ягнич Федір, стояв попереду, лицем до вулиці, готовий, здається, взяти на себе відповідальність за всіх. Був він зараз рясно зрошений потом, не менше, ніж на комбайні. Іначе йому комір тиснув, хоч уся шия відкрита, все поводив сиди туди своєю круглою, на міцних в'язах головою. «Ось де вони рекорди ставлять», підходячи сказав з удаваною сердитістю голова. «Що це ви, хлопці, надумали? Жнива в розпалі, а ви тут бенкетувати?» «Та ми... та ми...» замикав господар двору, зніяковіло усміхаючись, ви ж бачите, хто тут у нас? Та бачу, бачу, суворо спрямував Чередниченко погляд на Оріонця. Ти зривщику старий, надумав жнива нам зірвати. Не міг вибрати кращого дня. Ну та де вже тебе діниш? І вже повеселілий ступнув уперед, насунувся на гостя. Вони міцно обнялись, почоломкались. Механізаторам не треба було вдруге нагадувати, як їм повестись. Без прощань, без зайвих розвітань, один по одному та за двір. І за хвилину тільки пофуркали в різнобіч їхні мотоцикли, що досі стояли, попритулявшись під штахетником».